Kapitola 151. Zámky Kot se zhluboka nadechl a pokývil si pro sebe. Tady se zarazíme, pravilo. Poprvé v životě jsem měl v kapse peníze. Byl jsem obklopen přáteli. To je dobré místo, abychom na noc přestali. Hlídně si zamnul ruce, pravá bezděčně masírovala levou. Kdybychom pokračovali dál, všechno by zase potemnělo. Kronikář sebral hromádku dokončených stránek a poklepal jimi o stůl, aby srovnal jejich rohy, vrch pak položil spola popsaný list. Otevřel koženou brašnu, vednal z ní jasně zelený cesmínový věneček a vložil papíry dovnitř. Pak pevně zašrouboval kalamář a pustil se do rozebírání a čištění pera. Kvot vstal a protáhal se. Pozbíral prázdné talíře a poháry a odnesl je do kuchyně. Vástru zůstal sedět, výraz měl prázdný. nehýbal se. Skoro nebylo znát, že dýchá. Kronikář začal po několika minutách prhatýho směrem nejisté pohledy. Kvot se vrátil do místnosti a podmračil se. Basté, řekl. Bast pomalu obrátil pohled k muži za barem. Vigílie za šepa ještě pokračuje, pravil Kvot. Dnes toho tedy nezbývá moc na uklízení. Co kdybys tam ještě zašel? Rádi tě ovítají. Bast to krátce zvážil, pak potřásl hlavou. To bych neřekl, Reši, odpověděl bezvýrazným hlasem. Ani na to nemám náladu. Zvedl se ze židle a vykročil ke schodům, aniž by se na někoho z nich podíval. Půjdu zalehnout. Jeho kroky se vzdalovaly, až se ozvalo zavírání dveří. Kronikář sledoval, jak odchází, potom se otočil k sem muži za barem. Kvůli se také díval ke schodišti a měl ustraný pohled. Měl těžký den, promluvil jakoby na půl k sobě, na ke svému hostovi. Zítra bude v pořádku. Outřel si ruce, vyšel z baru a zamířil k předním dveřím. Potřebuješ ještě něco, než půjdeš spát? Zeptal se. Kronikář zavrtěl hlavou a začal skládat dohromady pero. Kvot zamkl velkým mosazným klíčem hlavní vchod, pak se k němu obrátil. Nechám klíč v zámku pro případ, že by se zbrzy ráno probudil a chtěl se projít nebo tak něco. Sám toho poslední dobou moc nenaspím si na tvář, kde se mu začala vybarvovat modřina. Ale dnes možná udělám výjimku. Kronikář přikývl a hodil si brašnu na rameno. Pak je mě uchopil cesmínový věneček a vykročil ke schodům. Kvot v místnosti osaměl. Pečli vytřel podlahu, vynechal žádný kout. Umyl nádobí, stoly a bar, pozasínal lampy až na jedinou, takže výčep zůstal matně osvětlený a plný stínů. Na okamžik se zhleděl na láhvě za barem, pak se otočil a pomalu se vydal po schodech nahoru. Past pomalu vešel do svého pokoje a zavřel za sebou. Tiše došel potně ke krbu, zastavil se. Z ranního ohně nezbylo nic než popel a vychladlé uhlíky. Vlast koš kouš dříví, ale nebylo v něm nic než trocha smetí a třísek na dně. Matné světlo od okna se mu odrazilo v očích a ukázalo obrysy jeho tváře. Vstal bez pohnutí, jako by se rozhodoval, co teď. Po chvilce nechal výko koše klesnout, zahalil se do pokrývky a schoulil se na pohovku před krbem. Seděl tak dlouho. Oči měl ve otevřené. Pod jeho oknem se ozval šelest. Pak ticho, potom slabé škrábání. Bast se otočil a zahledl venku temnou postavu, kradoucí se nocí. Znovu znehybnil, potom hladce sklouzl z pohovky a vstečil se před krbem. Oči stále upřené k oknu, rukama co si hledal na krbové římse. Ozvalo se nové zaškrábání na okno, tentokrát hlasitější. Bastovi oči předlétli od okna ke krbu oběma rukama co si uchopil. Dlém v měsíčním světle se slabě zaleskl klokov. Bas se přikrčil, tělo napjaté jako svinutá pružina. Dlouho se nic neozdívalo. Žádný zvuk, žádný pohyb za oknem temného pokoje. Čuk, čuk, čuk, čuk, čuk. Slabonký, ale zcela zřetelný zvuk v tichu místnosti. Švalka ticha a znovu se to ozvalo. Ostre a naléhavé klepání na okenní sklo. Čuk, čuk, čuk, čuk, čuk, čuk. Vzdychal. Uvolnil se, zvedl se z podřepu, přešel k oknu, odstranil závoru a otevřel ho. Moje okno nemá závoru, prohlásil zvedlé kronikář. Proč jí máš ty? Ze zjevných příčin, odvětil Bast. Můžu dál? Bast pokročil rameny a vrátil se ke krbu. Kronikář nemotorně prolezl oknem dovnitř. Bast škrtl sirkou a zapálil lampu na stole, pak opatrně odložil na krebovou římsu dva dlouhé nože. Jeden byl štíhlý a ostrý jako stéblo trávy, druhý elegantní jako trn. Kronikář se rozhlédl ve světle, jež pokoj zalilo. Byla to prostorná místnost s dřevěným obložením a vysokými koberci. Před krbem se rozvalovaly dvě pohodlné pohovky, v koutě stála obrovská postel s nebesy a tmavozelenými závěsy. Viděl police z obrazy různými tretkami a zvláštnostmi, pramínky vlasů ovinuté s tuškami, píšťalky vřezané ze dřeva, suché květiny, prsteny z rohoviny, kůže a spletené trávy, ručně vyrobená svíce s listy vtisknutými do vosku. A jako nejnovější dodatek zdobily pokoji cesmínové větve. Jedna dlouhá girlanda se táhla kolem hla v postele, Další lemovala kreb a proplétala se mezi topůrky dvou lesklých sekirek s čepelemi ve tvaru listů, které tam vysely. Bast se pohodlně opřel naproti krbu a ovinul si ramena jakýmsi potrhaným přehozem. Tvořila ho změť vzájemně naladících kusů látky vybledlých barev. Výjimkou bylo jasně rudé srdce, vyšité přímou prostřed. Musím si promluvit, promluvil kronika hřtiše. Bast pokrčil rameny, Oči upíral do vyhaslého krepu. Kronikář přistoupil o krok blíž. Musím se tě zeptat. Nemusíš šeptat, pravil Basta, aniž by vzlédl. Jsme na opačné straně hostince. Občas tu mívám návštěvy. Rušilo ho to, tak jsem se přestěhoval na druhou stranu. Mezi mým a jeho pokojem je šest pevných stěn. Kronikář si sedl na kraj druhé pohovky čelm k němu. Musím se tě zeptat na pár věcí, které jsi dnes nadhodil. O Thaiovi. O Thaiovi bychom neměli mluvit. u vlas zněl dutě a byla v něm olověná tíže. Neprospívá to zdraví. Tak tady je světové, řekl kronikář. Prohlásil jsi, že kdyby o tomhle příběhu věděli, zabele by všechny zúčastněné. Je to pravda? Past přikývl. pohled stále upřený do krbu. Spálili by to tu a posolili zem. Kronikář sklopil hlavu. Nerozumím tomu tvému strachu ze Thaya. No, pravil Bast, všechny okolnosti nasvědčují tomu, že nejsi právě nejbystřejší. Kronikář se zamračil, ale trpělivě vyčkával. Bast si povzdechl a konečně otrhl pohled od krbu. Mysli, Thaya ví všechno, co kdy uděláš. Všechno, co kdy řekneš. To musí být při rozhovoru dost protivné, přepustil kronikář. Ale Bast měl na jednou výraz. Dien vehat, Efeon vehat ty Lorentes. nesrozumitelně. Třásl se, svíral a zase rozavíral pěsti. Kronikář zbledl ze příté záště v Bastově hlase, ale necikl. Nezlobíš se na mě, řekl chladně. Stále se mu díval do očí. Prostě se zlobíš a já jsem náhodou po ruce. Bast na něj hněvivě pohlédl, ale neřekl nic. Kronikář se naklonil dopředu. Snažím se ti pomoct, víš? Bast sklesle přikýval. To ale znamená, že potřebuju vědět, o co tu jde. Bast pokrčil rameny, jeho hněv rychle schladl a zanechal po sobě malátnu. Zdá se, že kvot ti ve všem ohledně vtáje věří, pokračoval kronikář. Zná tajné zdaty světa, pravil Bast. A čemu nerozumí, to velmi rychle pochytí. Bezmyšlenkově a oprašoval prsty, len přehozu. A duvěřuje mi. Ale nevypadá to jako předem nastražené? Vtáje dá chlapci květ, jedna věc vede ke druhé a najednou tu máme válku. Kronikář udělal přezídavé gesto. Takhle to na světě nechodí. Příliš mnoho náhod. A nejde o náhody. Bast si krátce povzdechl. Slepý člověk v přeplněné místnosti klopíta. Ty ne. Ty používáš oči a vybereš si cestu. Připadá ti to jasné. Ta je zná budoucnost. Všechny budoucnosti. My jenom tápeme. On nikoli. Jen se podívá a vybere si tu nejdysivější cestu. Je to kámen, který strhne lavinu. Je to zakašlání, kterým začne mor. Ale když víš, že se tě Táje snaží řídit, řekl kronikář. Můžeš přece udělat něco jiného. On ti dá květ a ty ho prostě prodáš. Bast potřásl hlavou. Táje by to věděl. Bytost, která zná tvou budoucnost, nedokážeš přelstít. Řekněme, že prodáš květ princi. Ano použije, aby vylečil svou snoupenku. O rok později ho dívka přistihne, jak si to rozdává s pokojskou, sami se oběsí, její otec vytáhne do boje, aby pomstil její čest. Bast bezmocně rozhodil rukama a stejně z toho máš válku. Ale mladík, který prodá květ, zůstane v bezpečí? Nejspíš ne, mínil bast po nůže. Pravděpodobně se opije jako lord, chytne nějakou odpornou chorobu, převerne lampu a požár spálí půlku města. Jen si vymýšlíš, abys dokázal svou pravdu, prvel kronikář. To nic nedokazuje. Proč bych ti měl něco dokazovat, ocekl Bast. Proč bych se měl strat, co si myslíš? Jen si spokojeně užívej svou hloupou nevědomost. Prokazuju ti laskavost, když ti neříkám pravdu. O jakou pravdu jde? Zeptal se podrážděně kronikář. Bast se unaveně povzdechl a pohlédl na kronikáře s výrazem, jenž postrádal veškerou naději. Radši bych se sám pustil do boje jak jsem, řekl. Radši bych se postavil všem čandrínům najednou, než prohodil deset slov s tajem. To kronikáře na chvilku zrazilo. Zabili by tě, prohlásil. Jeho tón z té věty tak trochu dělal otázku. Ano, přitakal bast. I tak. Kronikář upíral zrak nad tmou vlasého muže proti sobě, záhláného do přehozu. Všelijaké bachorky tě naučili báce Thája, pravil s jasným zdechucením. A ten strach z tebe dělá hlupáka. Bast pokročil rameny, prázdnýma očima zalétl k neexistujícímu ohni. Nudíš mě, človíčku. Kronikář vstal, udělal krok ku předu a vlepil mu pohlavek. Bast se zoupl na stranu, na okamžik příliš ohromen, než aby se pohnul. Pak vyskočil na nohy tak rychle, že se jeho pohyb rozmazal, přehoz mu odlétl z ramen. Chytil kronikáře pod krkem, zuby odhalené, v očích temnou, neporušenou moř. Kronikář mu hleděl přímo do očí. Zále tohle vše uvedlo pohybu, řekl klidně. Věděl, že na mě zautočíš a že z toho vzejdou hrozné věci. Bastu v zuřivý výraz stuhl, oči se mu rozšířily. Ramena se mu uvolnila, pustil kronikáře v krk. Začal klesát zpátky na pohovku. Kronikář se znovu rozmáchl a znovu ho udeřil. Zvuk pohovku pohlavku byl pokud možno ještě hlasitější než poprvé. Vast znovu vycenil zuby, pak toho nechal. Očima střelil po kronikáři, pak ji odvrátil. Tá ví, že se ho bojíš, pokračoval kronikář. Ví, že tu informaci použiju proti tobě. Pořád s tebou manipuluje. Víš se na mě navrhneš, zejdou z toho strašlivé věci. Bast strnul, jako by byl ochromen, polapen mezi vstáváním a sedáním. Posloucháš mě? zeptal se kronikář. Jsi už konečně vzhůru? Bast se na písaře zahleděl se směsí úžasu a zmatku. Na tváři se mu objevila jasně rudá skvrna. Přikýbl a klesl na pohovku. Kronikář se rozmáchal. Co uděláš, když tě ještě jednou uhodím? Vymlátím z tebe duši, odvětil Bast vážně. Kronikář přikývl a sedl si na druhou pohovku. V zájmu naší debaty připustme, že ta je zná budoucnost. To znamená, že dokáže ovládat spoustu věcí. Svedl prst. Ale ne všechno. Ovoce, které si dnes jedl, ti chutnalo sladce, ne? Bast pomalu kývl. Jestliže ta je stále tak zlovolný, jak tvrdíš, uškodil by ti každým možným způsobem. Ale to nemůže. Nedokázal ti zabránit, aby svého rešiho ráno rozesmál. Nezabránil ti vychutnávat slunce na tváři nebo polibek, který si vtiskl na růžovou tvář farmářské dívky. Na bastově tváře zakmitl náznak úsněvu. byl jsem víc než jen tvář. A právě o tomhle mluvím, pravil kronikář pevně. Nedokáže otrávit všechno, co děláme. Bast se zamyslel, pak vzdychl. Svým způsobem máš pravdu, připustil. Ale jenom bytomec sedí v hořícím domě a říká si, že je všechno v pořádku, protože ovoce je pořád sladké. Kronikář se o Katě rozhledl po pokoji. Mně se nezdá, že by v ostnici hořelo. Bast na něj upřel pohled. Ten požár spálí celý svět, řekl. Otevři oči. Kronikář se zamračil. I kdybych nedbal na nic z toho příběhu, nedal se. Felurian ho nechala jít. Věděla, že mluvil se vtájem. Přece by ho nepustila do světa, kdyby neměla nějaký způsob, jak ho před jeho vlivem ochránit. Mastovi se při tom pomyšlení rozjasněly oči, zápětí ale pohasly. Zavrtěl hlavou. Hledá žlobku v mělkém potoce. Teď ti nerozumím, namítl kronikář. Jaký by měla důvod nechat ho odejít, kdyby byl opravdu nebezpečný? Důvod? Vlastově hlasou zaznělo temné povení. Žádný důvod. Ona žádné rozumné důvody nepotřebuje. Nechala ho jít, protože to potěšilo její píchu. Chtěla, aby se vydal do světa smrtelníků a zpíval o ní. Vyprávěl o ní příběhy. Chřadl s tezkem po ní. Proto ho nechala jít. Povzdechl si. A už jsem ti to povídal. Moji lidé nejsou právě proslulí správností svých rozhodnutí. Snad, řekl kronikář. Nebo možná poznala, že je marné stavět se proti Tájovi. Nenuceně mávou rukou. Jestliže je všechno, co uděláš, nesprávné, pak si klidně můžeš dělat, co se ti zlíbí. Vás zůstal chvíli tiše sedět. Pak přikývl. Nejprve lehce, pak pevněji. Máš pravdu, řekl. Pokud má všechno skončit sazami, pak bych měl opravdu dělat, co chci. Rozhlédl se a pak rychle vstál. Po krátkém hledání našel na podlaze tlustý plášť, slunutý na hromádku. Rád z něho vytřepal a přehodil si ho přes ramena, načež zamířil k oknu. Tam se zastavil, vrátil se k pohovce, prohrabal podušky a vytáhl lahé Fína. Kronikář se zatvářil nechápavě. Co to děláš? Vracíš se na šepovo vigílii? se zrazil, jako by ho překvapilo, že tam kronikáře vidí. Jdu si něco zařídit, řekl a strčil si láhev v podpaži. Otevřel okno a přehodil jednu nohu přes parapet. Nečekej na mě. Kvot rázně vstoupil do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Čile se pustil do práce. Vymetl z krbu vychladlé uhlíky, připravil na jejich místo nové dříví, zapálil oheň tlustou červenou sirkou. Přinesl druhou deku a prostřelí na svou úzkou postel. Trochu se podmračil, zvedl zmačkaný kus papíru z podlahy, kam spadl a vrátil ho na stůl ke dvěma dalším zmuchlaným listům. Pak téměř neochotně vykročil k nohám postele. Slubouka se nadechl, otřel si ruce o kalhoty a klekl si před tmavou truhlu, již tam ležel. Položil obě dlaně na oblé víko a zavřel oči, jako by čemu si naslouchal. Pohnula se mu a zatáhl za víko. Nic se nestalo. V otevřela. Ústa se mu sevřela v ponurou čárku. Znamu zabral rukama, silněji. Chvíli se opravdu namáhal, než to vzdal. S bezvýraznou tváří se zvedl a přešel k oknu s výhledem na les za hostincem. Otevřel ho, vyklonil se a natáhl obě ruce dolů. Pak se narovnal a svíral v nich nevelkou dřevěnou skříňku. Smetl z ní povlak prachu a pavučin a otevřel ji. Uvnitř ležel klíč z tmavého železa a klíč ze zářivé mědi. Kvotu znovu poklekl k truhle a zasunul měděný klíč do železného zámku. S pomalou pečlivostí jím otočil. Doleva, doprava, znovu doleva. A přitom pozorně naslouchal jemnému cvakání jakého si mechanizmu uvnitř. Pak vzal železný klíč a zasunul ho do měděného zámku. Tímto klíčem neotáčel. Nechal ho hluboko vklouznout, napůl ho vytáhl, znovu zastrčil, načež ho plynulým pohybem znovu vyndal. Když oba klíče uložilo skřínky, položil ruce na strany výka stejně jako předtím. Otevři se, řekl Polo hlasně. Otevři se zatraceně, Hedro. Hedvrdl Víko, záda a ramena se mu napěla úsilím. Výko truhly se nepoddalo. Pod dlouze vzdychl a sehnul se, až se čelem přitiskl ke chladnému temnému třebu. Když vypustil vzduch z plic, ramena se mu nahrbila a najednou se zdal malý a zraněný, strašlivě unavený a starší, než by odpovídalo jeho věku. Ovšem jeho výraz neprozrazoval žádné překvapení, žádný žal. Byl jen odevzdaný. Byl to výraz člověka, který konečně dostal zlou zprávu, o níž už věděl, že je na cestě.